Проте, якщо вбивця заволодів грошима півроку тому, навіщо йому було тепер позбуватися Віктора і Жанни? Навіть якщо припустити, що вбивство Віктора не стосувалося їхнього розслідування, то напад на Жанна ж ніяк не можна було скинути з рахунку. Відповідь напрошувалася єдина. Вбивця знищив тих, хто забагато про нього знав, Отже, Жанна підійшла до розгадки, що ще. Він не був професіонал, тобто вбивав сам. Отже, вони з ним мали рівні шанси, і цілком могла перемогти його в цій смертельній грі. Крім того, вбивця весь час шалено ризикував, буквально ходив по лезу, зникаючи в останню мить, як у випадку з Жанною, і з цього напрошувався висновок що або він був відчайдушним відморозком, без склею в голові, або просто не міг вчиняти інакше, бо на нього підходили занадто близько. Підходили близько. Жанна підозрювала Славика, а вже після нього Катерину з Максом. Повірити в вину Макса Оля б ні не погодилася, тому лишалися тільки Славик і Катерина. Правда, ще був Ілля, який єдиний, за свідченням сусідок, входив того дня у під'їзд. Але навіщо йому вбивати? Він же кохав Жанну. Нехай Ясика він позбувся через ревнощі і через гроші. Юлю і Стеценка прибрав як зайвих свідків. Але Жанну навіщо? А що до Юлі взагалі не сходилися кінці з кінцями? Вона безперечно була того фатального дня на дачі, і якщо її вбили, щось там побачила. Але що вона могла бачити, якщо поїхала додому, коли Ясик був живий і здоровий? Чому ж вона зустріла когось, наприклад, Славика, змовилася з ним, і повернувшись на дачу, вони вдвох убили Ясика? Тоді виходило, що вбивця Славик або той, хто підібрав того жовтневого дня Юлю дорогою до міста. В голові мерехтіло, наче в калейдоскопі. До чого тут Марина? Навіщо Ясик залицявся до неї, маючи таких жінок, як Катерина та Юля? А де Микита? Можливо, він бачив того, хто напав на його маму, кого Ясик збирався взяти гроші на обладнання – і чи не встиг він цього все-таки зробити? І нарешті з ким ще спав її покійний чоловік? З грюкнувши ліктем по столу, Оля заходилася набирати Ілонен номер. Але що вона могла їй сказати? Я зараз під'їду, аби дізнатися, чи не спали ви з моїм чоловіком? Оля поклала слухавку. Їй терміново треба було з кимось порадитись. Раптом на думку спала чудова ідея. Вона поїде спочатку до Макса. По телефону такі речі не обговорюються, а привід з'явитися у них удома вона мала. Рано чи пізно все одно потрібно було зважитися на розмову з Катею. Вона знала Ясика і його справи. Можливо, краще за інших, і якщо не мали відношення до всіх цих убивств, могла стати наступною жертвою. За півгодини вона вже дзвонила у знайомі двері. Відчиняти їй ніхто не поспішав, але знаючи Катеринину звичку вставати пополудні, Оля наполегливо знов знов натискала на кнопку «Дзвоник». За дверема ніс звуку. Невже все-таки нікого не було вдома? Але Макс сказав, що чекатиме, поки вона йому зателефонує. Оля розгублено застигла, не знаючи, що робити далі. Дівчина, вибачте, а ви до кого? До Каті чи до Максима? Маленька сухарлява жіночка, яка визирала з сусідньої квартири, Налякала її своїм тріскучим голосом. «Я до Каті!» Оля навіть не усвідомила, навіщо збрехала. Їй було ніякого зізнатися,